Amma ba'd kembali kita melanjutkan pembacaan dari kitab Al-Fusul fi Sirah al rasul sallallahu alaihi wa ala wasallam telah disebutkan sebelumnya kisah kepahlawanan yang dimiliki oleh Anas bin Nadhr Radhiyallahu taala anhu, faman anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menyesalkan tindakan sebahagian kaum muslimin yang meninggalkan medan pertempuran dan beliau katakan mendengarkan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebabkan beliau mundur bahkan yang terjadi adalah sebaliknya Beliau memberi semangat kepada kaum muslimin dan beliau mengatakan qum fa mutu ala mamat alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Bangkitlah kalian dan matilah kalian sebagaimana telah matinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membela agama Allah subhanahu wa taala dan beliau terus memasuki Kancah pertempuran Sampai kemudian beliau gugur sebagai syuhada Dan ditemukan pada tubuh beliau ada 70 lebih dari Luka Disebabkan kena tombak Demikian pula tancapan anak panah Dan sabetan pedang Lalu kumrien berkat al-Hafiz Abu al-Fida' imamul Dini, Ismail ibn Omar, al-Shahir ibni Kafir, rahimahulillahulillah, dan jurha, yooma idin Abdurrahman ibnu 'Auf. Yang ada yang kelihatan giginya. Wajurkha Yum Aidin Abdurrahman ibn Auf, nahuan min 20 jiraha. Dan pada saat itu Abdurrahman bin Auf terluka kurang lebih 20 luka. Ba Abu Hafri jelihi sebahagiannya, sebahagian luka tersebut pada bahagian kaki beliau faaraja minha, hatta mata Rasulullah SAW yang menyebabkan beliau pincang. Sampai kemudian beliau meninggal dalam keadaan beliau pincang. Wabillahi taala anhu. Wa akbala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahu al muslimin. Lalu kemudian rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya disebabkan karena sudah menyebarnya berita bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Dan pada kondisinya, pada hakikatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar dalam keadaan terdesak, beliau difukul oleh orang-orang musyrik, sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya. Mereka melempari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyebabkan sebagian dari bahagian kawat dari penutup wajah beliau itu masuk ke bahagian wajah beliau Alaihi Sallatu Wasallam, dan gigi beliau menjadi patah. Walhasil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mendapatkan cobaan pada saat itu. Namun berita yang tersebar yang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal ini adalah berita yang disebarkan oleh syaitan. Yang sempat menyebar dan didengar oleh kaum muslimin. Yang menyebabkan sebagian mereka akhirnya lari meninggalkan medan pertempuran. Untuk semakin melemahkan kaum muslimin. Akan tetapi sebahagian mereka kaum Muslimin tetap melakukan pertempuran sehingga di antara mereka ada yang meninggal dan Yustacehath dalam pertempuran tersebut. Nah ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup dan Nabi Alaihi Ssalam tidak akan mati hingga beliau menyampaikan secara sempurna dakwah al-Islam. Segala apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasul-Nya alaihi wasallam dari hal-hal yang mendekatkan umat ini kepada al-Jannah dan menjauhkan mereka dari neraka merupakan kewajiban bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada umat dan merupakan jaminan pula dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah azza wajalla berfirman wallahu ya'zimu ka minan nas Allah yang akan memberikan perlindungan kepadamu dari manusia maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan dibunuh dan tidak akan terbunuh ya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uh, menyampaikan agama ini dengan sempurna lalu kemudian Allah subhanahu wa taala mewafatkannya Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendatangi kaum muslimin. Fakana awwal man 'arafah tuhta al-Mighfar ka'bidu Malik radhiyallahu anhu. Orang yang paling pertama yang mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu Nabi alaihi salatu menggunakan penutup kepala yakni pelindung kalam di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali mengenal beliau adalah Ka bin Malik radiyallahu anhu fasahabi ala sawtihi kadkala dia mengetahui bahawa ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup maka beliau pun berteriak dengan suara yang tinggi beliau mengatakan ya ma'asyara muslimin abshiru hadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wahai sekalian kaum muslimin bergembiralah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ilaihi sallallahu alaihi wasallam an iskut. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat kepadanya diam-diam. Yani jangan sampai diketahui oleh orang-orang musyrik. Biarkan mereka menyebarkan berita itu. Akan tetapi ini merupakan berita gembira tentunya sehingga Ka'b bin Malik Ingin menyampaikan pada seluruh kaum Muslimin bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih masih hidup, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk diam, untuk uh, menjaga kerahsian beliau dan keberadaan beliau agar tidak diketahui oleh orang-orang musyrik. Wajitan aalil muslimun maka kaum Muslimin pun mereka berkumpul mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanahahu, maahu, ila al-Shi'ad, al-Ladhi nuzul fee. Lalu kemudian mereka pun mendatangi bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke satu celah bukit yang beliau istirahat di sana. Fi Abu Bakar, wa Umar, wa Ali, wal Harb bin Thsimma, al-Ansari, wa ghairuhum. Yang di antara mereka yang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu adalah Abu Bakar Al Siddiq, Umar bin Al Khattab, Ali bin Abi Talib, dan Al Harith bin Thsim Al, Al Ansari, R.A. Yang beliau, uh, Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menghadiri peristiwa Perang Badar, Perang Uhud, dan beliau meninggal dalam peristiwa Bi'ru Aguna. Falamma... Kusnido fil Jabal. Tatkala mereka ini disandarkan ke bukit, ini yani untuk beristirahat. Adrakahu Ubay bin Khalf ala Jawat. Ternyata Ubay bin Khalf mendengarkan bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Ubay bin Khalf salah seorang di antara tokoh kaum syirikin pada saat itu dan Ubay bin Khalaf ini ketika mendengarkan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup maka dia berusaha mengejar Nabi alaihi salatu wasallam dalam keadaan dia mengendarai uh, kudanya yuqalu lahu al'ud dan maka kuda tersebut al'ud z'ama al Za khabith annahu yaqtulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menyangka, yani Ubay bin Khalaf ini menyangka bahawa dia yang akan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangat sekali dia untuk membunuh Rasulullah alaihi salat wasallam. Dia menyangka bahawa dia yang mampu melakukannya. Falam maktarba tna wal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alharbata min yadil harithin simmah. Tadkal Ubay bin Khalaf ini mendekati Rasul, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera mengambil tombak dari tangan al-Harith bin al Simmah, fata'anahu biha. Kalau kemudian beliau menusuk ke tubuh Ubay bin Khalaf dengan menggunakan tombak itu. Faja'at fitur turqatihi. Ternyata tombak tersebut masuk ke bahagian uh, kerongkongan Ubay bin Khalaf. Wa yakiru aduwallahi munhaziman dan musuh Allah ini kembali dalam keadaan terkalahkan. Ini yani tidak berhasil membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yang menjaga beliau. Alaihi salatu wassalam. Dia menyangka bahawa dia mampu melakukannya. Ya, padahal ketika di Makkah, ketika di Makkah, tatkala Ubay bin Khalaf ini mengancam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia akan membunuhnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam balik membalas ancaman itu dan beliau mengatakan kepada Ubay bin Khalaf ana aqtuluka insyaallah apa yang akan membunuhmu insyaallah dan subhanallah terjadi apa yang beliau beritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan beliau membunuh Ubay bin Khalaf na'am fa qala lahu maka orang-orang musyrik mengatakan kepadanya wallahi ma bika min ba's Demi Allah, tidak mengapa kamu. Ini lukamu kamu enggak parah. Jadi ketika mereka melihat, mereka hanya melihat khadash. Khadash itu yakni semacam apa? goresan saja, yakni luka kecil. Sehingga kata mereka, tidak mengapa. Ini luka biasa, luka ringan. Nah, mereka menyangka bahwa itu tidak membunuh. Faqala, maka kata Ubay bin Khalaf, akhirnya dia mengingat, dia mengingat perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahawa ketika di Mekah Rasul pernah mengatakan padanya. Ana aqtuluka, Aku yang akan membunuhmu. Maka Ubi bin Khalaf pun mengatakan. Wallahi. Wallahi. Lauka nabi bi ahli dhul majaz. tu ajma'un. Demi Allah. Kalaulah bersamaku ketika itu. Bersama dengan penduduk dhul majaz. Dhul majaz ini nama pasar di zaman Jahiliyah, Namanya dhul majaz. Kata Ubay bin Khalaf. Demi Allah seandainya. Aku bersama dengan seluruh penghuni pasar. Dhul Majaz. Bersamaku. Mendatanginya. Yani mendatangi Rasul SAW. Lamatu ajma'un. Mereka akan mati semua. Mereka akan mati semua. Yani saking takutnya Ubay bin Khalaf. Ya. Takut sekali. Inna huqalali. Karena dia pernah mengatakan padaku. Inna huqatili. Bahawa dia akan membunuhku. Ya, yani ketika di Makkah Rasul sallallahu alaihi wasallam sempat menyampaikan hal itu kepada Ubay bin Khalaf. Walam yazal bihi dalik hatta mata bi sarif marji'ihi ila Makkah tal'anallahu. Dan dia terus dalam keadaan seperti itu. Ya, jadi diriwayatkan dalam riwayat lain bahawa e, ketika dia terkena luka, ya, terkena tombak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut yang mengenai bahagian kerongkongannya dia terus Berteriak Teriak seperti apa Kambing yang digorok Yang disembelih Dia teriak dengan teriakan yang keras sekali ya, Terus dia mengucapkan kalimat-kalimat ini Bahawa dia akan memenuhku Dan terus menerus dalam keadaan demikian Dia terus berteriak Sehingga matilah dia di daerah syarif Pada saat dia akan dibawa pulang ya, Menuju perjalanan pulangnya Menuju ke Makkah La'anahullah Nah, demikian uh, akhir dari perjalanan hidup Ubay bin Khalaf yang mati dalam keadaan kafir. Waja'a Ali radhiyallahu anhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyaghsil anhu ad-dam. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dalam keadaan terluka. Maka Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu memberi pelayanan kepada Rasulullah alaihi salat wasallam. Beliau mendatangi Rasulullah dengan membawa air untuk membersihkan darah, membersihkan darah dari Nabi Shallallahu Alaihi Ssalam. Fawajadahu ajinan. Lalu beliau mendapati air itu sudah terjadi perubahan, yani berubah, berubah rasanya, berubah warnanya. Faradahu maka Nabi Shallallahu Alaihi Ssalam menolak air tersebut. Nah, yang masyhur yang disebutkan dalam beberapa riwayat seperti dalam riwayat Ishak Nurahu demikian pula Ibn Hibban dalam Sahihnya bahawa Ali bin Abi Talib radhiyallahu taalaanhu kata beliau membawa air. Air ini dibawa oleh Ali bin Abi Talib untuk diminumkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, agar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminum dari air tersebut. Itu kisah yang sebenarnya Allah Huwaladzim. Jadi Ali bin Abi Thalib membawa air itu agar diminum oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan meminumnya, maka beliau mendapati air itu sudah berubah. Ayat tersebut telah berubah, berubah rasanya, berubah warnanya, maka beliau pun menolaknya. Ia yani beliau tidak ingin meminumnya, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taalaanhu Menggunakan air tersebut Untuk membersihkan darah Darah yang keluar Di wajah Rasulullah Sallallahu alaihi wa'ala alihi wa'ala Ya jadi itu Kelengkapan kisah Yang disebutkan dalam riwayat Mahibban Jadi tujuan alim bawa air tersebut Asalnya untuk diminum Oleh Nabi sallallahu alaihi Wasallam. Namun tadkala beliau mendapati uh, Rasanya yang berubah Warnanya yang berubah maka Ali bin Abi Thalib menggunakannya untuk membersihkan darah yang keluar dari wajah Rasulullah alaihi salatu wassalam wa arada alaihi wa ala wasallam ai'al wa sakhrata hunak dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menaiki sebuah batu yang ada di sana fa lam namun nabi tidak mampu karena lemahnya beliau dan kondisi beliau yang terluka ketika itu alaihi salatu wassalam Lima bihi, salallahu alaihi wasallam. Karena kondisi yang beliau alami, beliau ingin naik ke atas, atas batu yang besar, namun beliau tidak mampu. Karena kondisi beliau walihannahu waheerah yoma idin bayna Dan juga karena sebab yang lain, yaitu Rasulullah salallahu alaihi wasallam berperang ketika itu dengan menggunakan dua lapis baju besi. Ya, menggunakan dua lapis tentu semakin berat. Beliau merasakannya dengan kondisi beliau yang lemah sehingga beliau tidak mampu sendirian untuk naik ke atas bukit tersebut. Fajalasa ke atas batu besar itu. Fajarasatalhah tahtahu hatta sa'idaha. Maka Talhah bin Abi duduk di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas punggung Talhah untuk naik ke atas batu yang besar tersebut. Wahai nabi salatu fasallahihim jelisan dan ketika itu tiba waktu salat maka nabi saw salat memimpin mereka dalam keadaan duduk. Tumma maaalal mushirikuna ila rihaalihim, tumma istaqbalu tariqa Makkah munzarifin ilayha. Lalu kemudian orang-orang musyrikin pun mereka kembali ke kemah-kemah kemah mereka. Ini yani menyelesaikan pertempuran. Mereka sudah kembali ke kampung mereka. Lalu kemudian mereka mendatangi jalur ke jalan menuju kota Mekah yang menunjukkan bahawa mereka telah kembali meninggalkan Uhud untuk kembali ke Mekah. Wa kana hada kulluhu yaumas sabt dan semua kejadian ini peperangan ya saharian penuh itu semuanya terjadi pada hari Sabtu wastu syuhada yauma idzin minal muslimin nahwa 70 dan yang meninggal sebagai syuhada pada saat itu dari kaum muslimin kurang lebih 70 orang kurang lebih 70 orang ini disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dari hadis Al-Bara bin Azib dan juga datang dari hadis Anas bin Malik minhum hamzatu amru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qatalahu asyif maula Bani Nawfal di antara yang terbunuh, yang mati, syahid adalah Hamzah, Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dibunuh oleh Wahshi Maula bani Noufal. Wahshi Maula bani Noufal, yang kemudian Wahshi ini nanti dia masuk ke dalam Islam, masuk ke dalam Al Islam, dan dia yang membunuh uh, Nabi palsu Musa Al Khatib, dan beliau melakukan hal tersebut agar beliau merasa dapat menebus dosa yang beliau lakukan pada saat membunuh Hamzah radhiyallahu taala anhu. Nanti insyaallah taala akan kita bacakan sendiri kisah tentang Wahsy maula Bani Naufal ini. Wa u'tiqa dan dia dibebaskan dari perbudakan disebabkan karena berhasilnya dia membunuh Hamzah pamannya Nabi sallallahu Jadi memang sudah dijanji oleh Jubay bin Mut'im disebabkan karena Hamzah yang membunuh Thaimah. Tha'amannya, maka dia pun menjanjikan kepada Wahsy kalau dia mampu membunuh Hamzah maka dia akan dibebaskan dari perbudakan. Waqad aslama ba'da dzalika wa ahada qatala Musailamah al-Kadzdzab ma'nahu Allah. Dan setelah itu beliau masuk Islam. Dan bahkan beliau salah seorang di antara yang ikut serta membunuh Musailamah al-Kadzdzab la'anahu Allah. Wa Abdullah ibn Jahsh Halifu Bani Umayyah Ini termasuk yang mati syahid Wa Mus'ab ibn Umair Wa Uthman ibn Uthman Wahua Shammas Ibn Uthman al-Maghzumi Sumya bi Shammas lihusni wajahihi Dia disebut Shammas karena uh, Keindahan wajahnya Ketampanan wajahnya Fahaulai arba'atun Minal muhajirin mereka ini empat orang dari kaum muhajirin. Walbaquna minal ansar. radhiyallahu anhum jami'um. Adapun yang lainnya. Seluruhnya dari kalangan ansar. Lihat ya Menunjukkan perjuangan. Dan kesabaran kaum ansar. Di mana mereka rela. Ya. Berkorban. Untuk mempertahankan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Membela agama Allah azza wa jal. Sehingga mereka harus kehilangan nyawa. Harta mereka sumbangkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini menunjukkan iman yang sangat dalam yang mereka miliki. Fadafanahum fi dima'him wa kulumihim. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menguburkan mereka dengan darah darah mereka, darah darah mereka ini. Mereka tidak dimandikan, wa kulumihim dan luka luka yang mereka. Uh, yang, yang mengenai mereka dalam peperangan tersebut, iaitulah yani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan untuk memandikan jenazah mereka. Wa Lam Yusalli Alehim Yoom dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyolatkan mereka pada saat itu. Dalam hal ini terjadi khilaf di kalangan para ulama sebab dalam dewa turat yang lainnya menunjukkan bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyolatkan mereka. Wafar raja umat ini min al muslimina min al dan dalam peperangan itu ada sebahagian kaum muslimin yang melarikan sempat melarikan diri beberapa orang minhum antara ya, mereka Uthman ibnu Affan radhiyallahu anhi sempat melarikan diri meninggalkan medan pertempuran ketika itu wakatnasallahu subhanahu ala fi anhum akan tetapi Allah subhanahu wa taala telah menyebutkan nasib bahawa Allah telah memaafkannya. Telah memaafkan Uthman bin Affan dan memaafkan mereka yang meninggalkan medan pertempuran. Di dalam surah Al-Imran, ayat 155, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladhina tawallahu minkum yawmal taqal jama'an, Inna stazallahum as-syaitan. Biba'adima kasabu, walaqad afallahu anhum, innallaha qafurun halim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mereka lari, yakni meninggalkan peperangan pada saat bertemunya dua pasukan, sesungguhnya setan menggelincirkan mereka. Disebabkan karena sebahagian apa yang mereka perbuat wala qadaa Allah anhum dan Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan mereka. Jadi ini nas bahwa Allah Subhanahu wa taala telah maafkan mereka. Jadi kalau ada yang mencela Uthman ibn Affan atau yang lainnya. Kenapa melarikan diri? Ya, Ini subhanallah manusia kadang-kadang terjatuh dalam kekeliruan. Dalam kesalahan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah maafkan. Ya. Kalian jangan mengungkit sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala telah memaafkan mereka. Dengan nasi yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala telah maafkan mereka. Disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari Bahwa ada seorang datang, ya, dia sedang menunaikan ibadah haji. Lalu dia melihat ada satu kaum yang sedang duduk. Lalu dia bertanya, siapa mereka yang duduk ini? Lalu dijawab mereka adalah orang-orang Quraisy. Lalu siapa syekh itu? Mereka mengatakan itu ibnu Umar. Itu ibnu Umar, yani sahabat Nabi saw. Maka dia pun mendatanginya, mendatangi ibnu Umar. Lalu dia ber bertanya ini sahihkah anshah atwa haditsuni? Aku ingin bertanya kepadaMu tentang sesuatu. Apakah mungkin Engkau memberitakan padaku? Waala ya, anshuduka bihurmati hazal bait. Aku bertanya kepadamu demi kemuliaan rumah ini. Ata'lamu an Azman bin Affan farrah yom ahad. Apakah Engkau mengetahui bahawa Azman bin Affan melarikan diri pada peristiwa perang Uhud kata Ibn Umar, na'am, iya benar demikian lalu kata Ibn Umar, sa'al liukhbirak wa liubayyin alak amma sa'altani anhu amma firaruhu yawma Uhud, fa ashadu annallaha afa'anhu kesini kamu, saya akan memberitakan padamu dan saya akan menjelaskan kepadamu pertanyaan yang kamu tanyakan itu adapun larinya beliau dalam peristiwa perang Uhud aku bersaksi bahawa Allah subhanahu ta'ala Sallahu alaihi beliau, Rabbil Alaih, Anhu. Wa aku tiada Yum idz min al dan terbunuh dari kaum musyrikin ketika itu dua puluh dua orang. Lokasinya Subhanahu wa Taala ilwakah di surah Al Imran, di mana Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan kisah peristiwa perang Uhud ini di dalam surah Ali Imran, di mana Allah Subhanahu wa Taala berfirman. Wadzqadawta min ahlikah tabwul mu'minin makawidil al-qital. Wallahu samin alim dan seterusnya Ketika engkau keluar meninggalkan keluargamu untuk menyiapkan pertempuran, memimpin pertempuran di mana engkau telah menempatkan kaum mu'minin pada tempat-tempatnya, engkau telah mengatur strategi dalam pertempuran. Wallahu samin alim. Ayat ini itu menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi. Dalam perang Uhud Tersebut Dan dalam peristiwa perang ini banyak sekali Ibrah pelajaran Dan banyak pula Kisah-kisah yang menarik Yang penting untuk kita bacakan insyaAllah Pada pertemuan yang, berikut, yang berikutnya Dari kisah-kisah para sahabat Keberanian mereka Dan kekuatan iman Yang mereka miliki uh, Dalam kisah-kisah ini Dan semangat mereka untuk berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Meskipun mereka harus mengorbankan Jiwa Demikian pula harta-harta mereka Sampai disini insyaAllah Semoga memberi manfaat Wa akhiru da'wana Anilhamdulillahi radil alamin Tafadlalu hafidhakumullah